Välkomna till avsnitt nummer 30 av Good Luck Have Fun. Mitt namn är Markus Persson och vid min sida har jag Kristoffer Annelin. Tjena! Tjena! Och idag så koopar vi solo helt enkelt. Det är bara jag och du. Ja, ovanligt. Ovanligt, det ovanligt. men ja. det är lite semester. Jag har haft lite chill. inte riktigt eh, ja, dragit alla trådar jag kan så det får bli så här en gång. Men jag tänkte att det kan väl bli trevligt ändå bara. Det kanske är jättebra, man ja, vet aldrig. Kanske. <laughs> kanske. Ja, vad har du haft för idag? Ja, vad har jag haft för mig? Jag har sett att du har startat ytterligare ett Instagram-konto. Är det ditt ja. tredje, eller? <laughs> De andra i alla fall aktiva. Ja. Jag tror. Ja, jo, precis. Jag, det var ett litet projekt för mig själv tror jag mest. För att komma igång med att slutföra spel. Något mm. som jag har extremt svårt för att göra. Så jag har börjat posta lite vad jag, vad jag spelar helt enkelt. Ja, jag ser det. Det var får... någon firewatch bilder så klart ut det. Precis. Och så var det Monster Hunter, och så vad nu... ja. var den senaste bilden då? Eh, Oxenfree. Ja, just det. Om du har provat det. Jag vet inte om du har hunnit spela det. Nej, jag har inte hunnit spela Nej. det. är. Det var ett schysst spel eh, och så, så här lagomt kort och skönt. Det, det tar typ, jag vet inte vad speltiden var, fyra och en halv timmar eller någonting. Eh, sjukt soft så där man, eh, man är ett gäng ungdomar som far till en, en eh, övergiven eh, ö där det har varit en militärbas. Och så eh, har man en liten campfire där och, och så där och så börjar det här med, eh, ske udda saker. Det visar sig att det är någon, en, en gammal kvinna där som har dött all, för några dagar sedan eh, och eh, ja, det knutet samman med den här militärbasen och eh, det är väldigt story driven så det väldigt, ska inte säga så mycket om storyn i sig eh, men det är ett eh, ja, typ ett eh, plattformsspel där man lite udda dialoger. Det är Adam Hines eh, om man har spelat Telltales-spelen. Han var ju en av dem som var ganska drivande. Han har jobbat för dem. Och så det är mycket, mycket dialoger och du får upp tre olika pratbubblor ovanför din gubbe och så ska du snabbt, tyvärr väldigt snabbt ibland för att om de där bubblorna försvinner lite snabbt, då väljer du vilken knapp du ska, vad din karaktär ska säga då helt enkelt. Det som är lite tråkigt är att de dialogerna som kanske inte är jätteviktiga för storyn men ändå det man vill höra, det blir lätt att du måste trycka på en bubbla innan den försvinner och då avbryter du. Karaktären som pratar med dig Så det blir Jaha. lite Det Jaha. blir väldigt mycket man pratar i munnen på varandra Till och från tyvärr just för att man vill, Trycker inte på någon av bubblorna Då försvinner de och så har du liksom Du har inte tappat den dialogen men då tar gubben Det som att eller din Din polare då att ja men du Du har inget att komma med typ. Mm. Så att det blir li, det är lite för tight på vissa ställen Som att du måste trycka fast du ändå vill Du vill inte avbryta personen men du gör det Bara för att hinna med att säga något. Men jag var väldigt, väldigt nöjd med spelet. Kul, kul och, och som sagt, ett kortare spel som ändå är story. Inte 40 timmar för att dra igenom en main story. Nej. Utan fyra timmar kanske. Jag tror att om du ska completa allt och hitta allt så kolla det så de flesta låg på runt sju timmar. Så det är ganska, ganska överkomligt. Mm. Och du spelade på PC då? Antagligen. Ja, precis. Yes. Exakt. Jag, jag, jag, jag köpte en Steam Link här i förra veckan, kanske. Ja. En sån, ja men det är lite som Playstation TV, tänker jag. Jag har faktiskt ingen aning, men den streamar till tvn, så jag kan sitta i vardagsrummet och spela mina PC-spel. Istället för en Steam-machine som inte liksom varit så stort, jag vet inte om, det fin om de finns än fortfarande, de här, ja, du kör i alla fall Big Picture på, på datorn och så streamas det till, till tvn. Mm -hmm. Så jag behöver inte ha tvn i vardagsrummet om jag inte, om jag inte behöver. Ah, jag visste inte ens att det fanns en sån Steam Link, hette den, så? du? Steam Link, precis. Ja. <laughs> så är en liten dosa, den ser typ ut som Playstation TV i, i storlek. Och så, så kör det bara in den, konfigurerar den, känner ligger den på samma wifi eller samma... Jag rekommenderar att inte köra wifi fi eh, om du har lite snabbare spel. men Ligger den på samma nätverk, så lokala router, så då, då känner den av det automatiskt. Så är det bara att köra hela biblioteket via... Du tar ju dock upp PSN för den, den använder ju PSNs... Eh, vad ska jag säga? Den genererar ju allt på PSN och streamar ju framöver. Ja. Så du kan inte använda PSN samtidigt. Men ja, jag tycker det var soft. Just sådana spel som inte kräver så mycket. Ja, som är det soft då, att sitta i soffan. Behöver inte ha enorma reflexer och så vidare så jag måste sitta uppe i skärmen. <laughs> så att, ja men det var trevligt. Jag läser nu på Wikipedia att det mm. finns på ja, Windows, Mac och Xbox One. Och så kom det även till Playstation 4 och Linux bara för någon månad sedan. Ja, men just det. Så det finns att spela på. Mm. De flesta Ja, ja jag tycker det. Gillar man ja, Telltales-styrket eh, är väl kanske Men något det hållet. liksom story-drivet spel som, som sagt inte är långt alls. Eh, det finns viss replayability i och med att du kan få... I sann Telltale-anda så kan du upp så här, ja men dina, du valde att rädda den här personen, du valde att döda den här personen, till exempel. Så då står det procent. 50% valde det du valde och de andra valde. Ja, ja just det. Rätt ja, som Telltale, alla de där är ju i princip så. Du slår emot communityn och så får du se hur snäll eller elak du har varit jämfört mot alla andra. Så att det finns väl en viss replayability. Spelet är gjort för att du ska spela flera gånger, men sen om jag... Skulle motivera mig att spela det tre gånger. Det tror jag inte. Kanske en gång till. Just för att jag vet att det, jag har inte tagit alla grejer. Som jag har varit sugen på. Och sen det finns vissa. Ja men så här, ja, men det här. Jag skulle ändå vilja se vad som händer om jag hade gjort så här mot den där karaktären. Men jag tror inte att det är tre, fyra, fem gånger. Skulle jag absolut inte spela det. Kanske en gång till. Ja, okay. just, just för att det är så kort. Det är så lätt att göra också. Men storyn är inte så extremt djup. Så att jag skulle kunna köra tio gånger. För att få upp. Jag tror inte att det finns så många slut heller. Nu har jag inte kollat upp det exakt. Jag skulle tro att det finns en två, tre slut. All right. Jag tror att jag fick det rätta slut. Det känns som jag var klar. På. All right. Mm. Har du hunnit... alltså det... uh -huh, jag tänkte bara fråga om du hade hunnit spela något annat utöver uh, oxenfri eller efter Oxen men du kanske har mm. att säga någonting mer om Nej, nej, nej, nej Bara något helt annat uh, nej Jo, jag har, jag har spelat Heroes of the Storm Det är såhär klassiskt, det kom upp en uh, PTR-bild uh, i går med en ny karaktär typ sånt där, uh, Allmänt sånt, tidsfördriv mm. uh, Men inget annat Det har varit uh... Jag har gått uh... No man's, no man's Sky är ju på gång här, så jag har försökt skärma av mig helt och hållet, det är någon som har fått tag i en, eller någon, det är säkert flera, har fått tag i en för version. Ja, jag såg det, eller jag någon såg rubrikerna. Hade. Och sen så ångrade han sig, eller vad var det stod också? Ja, det är säkert möjligt. Han hade <laughs> köpt den för, han köpte på Ebay för, jag tror det var 11 000 drygt i svenska pengar, jag är inte hundra på. Men, och hade väl börjat posta ganska mycket på Reddit och släppt någon, någon film, men det var väl en eller två, med någon, någon bugg som man hade sett. Men det som framkommer är väl inte, det har vi inte riktigt framkommit vilken version han spelar. Det verkar inte vara retail-releasen nämligen. Det är han att läsa när jag beslöt mig för att, ja, jag vet inte om man kan spoila någon Sky, allt är ju genererat. Eller ja, Nä. man kommer antagligen aldrig träffa en människa ändå så, så att jag vet inte hur mycket. Jag kommer antagligen inte se de planeter han besöker. Så jag vet inte. Men jag valde att bara, nej men nu struntar jag i det. Eh, så att, men ja, det verkar ju vara, det är mycket, var mycket han har varit mycket gnäll på buggar. Men det har ju, det visar väl sig att han inte spelar den senaste bilden så att säga. All right. Jag såg faktiskt att det var en, en, en ny trailer i en eh, Ja, det var, eh, handlade om survive. Alltså mm. ja, som visade det mycket vad heter toxics och poison och vad heter ja, det. Det? sånt på planeter att, att man mm. måste så här, se till att ja men, överleva på planeterna när man faktiskt landar på måste säga. Ja men precis. Jo, du, du har väl någon sorts socks liknande saker i din eh, rymddräkt typ som du måste uppgradera eftersom som jag har förstått det. Mm. Och du tål väl inte, ja du tål bara vissa atmosfärer visst länge. Ja, exakt. Men det börjar ju närma sig. Den tionde augusti är det väl Playstation 4 release ja. i, i Europa i alla fall. Stämmer bra det. Det lät väl så. Tionde eh, nion... Europa och UK. Ja, ja nionde i USA. Och, och ja, sen så var det 12 till PC eller är det? Det, står, det är lite knasigt, precis. Det står worldwide release 12. men Steam i Europa säger <laughs> Okej. Okay. Så man vet inte. Ja, det är mycket stärt. Är det 12 eller 10, Eller Vissa hävdar att det, är, alltså worldwide wide är bara, alltså alla kommer ha det utan 12. Ja. men att det ska släppas tidigare i Europa och USA på Steam. Men ja, nej. Alla gissning är väl ungefär lika mycket värd i det här laget för det är ingen som riktigt vet vad det handlar om ja, förutom att Playstation får det den tionde ja. det, det är fastsatt så att säga ja. ja, jag har faktiskt blivit smygpeppa ju närmare mm. datumet kommer så jag tror det kommer att bli en day one köp jag har inte tänkt förbeställa någonting det tror nej. jag inte utan det blir nog att jag sitter där på, på dagen och Känner in atmosfären, ja. det så att men det, som det känns just nu så, så, så tror jag att det blir ett day one köp. Nice. Alltså det känns ju att, som att det kan vara väldigt bra. Det känns även som att folk kan ha lite för höga förhoppningar på det. Men ja, det ska bli spännande. Det, det är ju, de har ju sagt också att det, det är ett spel som kommer att utvecklas framåt. Det kommer ju patchast. De har ju en day one patch som sitter och väntar enligt, enligt vad de säger. Så att, ja. Ja, jag tror att Hello Games, de har nog inte varken råd eller de har nog så mycket intresse av att faktiskt driva fram det här spelet mer än bara att släppa det och ja, gå åt sidan så att säga. Mm. De vill nog pusha det framåt med nya, inte nya planeter i och med att universumet är redan byggt, men snarare nya funktioner och möjligheter. Så. Ja, ska vi, mm? jag ska bygga upp stämningen ikväll med att se både Independence Day och Star oh. Trek så att så, så, mycket, så, bra, ja. så mycket rymd och aliens så mycket. Så. <laughs> så att, det är bra. Får jag in det här men eh, jag tror att du är mer insatt i No Man's Sky än vad jag är. Är det så att man mm. kan som välja, eller välja och välja, men att man kan som spela på tre olika sätt. typ att Antingen är man krigaren, eller så är man byteshandlaren, eller så är man eh, the scientist. Eh, vet du någonting om, om de har, alltså om inte jag, jag har typ försökt play in så mycket jag kan, så det verkar som att du gör inget val, du gör inget direkt val så att du bara, nu klickar jag, nu väljer jag en gubbe som är specificerad, utan du dumpas väl, som jag förstår det så dumpas du i princip på en planet och där börjar du och sen väljer du om du vill utforska, om du vill bygga ut ditt skepp, du kommer ju måste mina för att bygga skepp och så vidare, mm. eller om du vill bli en trader då och far runt. För om du, som jag har förstått Om du minar på en planet så en, en De har ju ett eget periodiskt system också De har ju byggt ett helt nytt Från scratch yeah. Så att, det finns ju inte, stål finns ju inte Utan de har ju sin egen lilla ja. I alla fall, om du hittar en planet som har väldigt mycket det Så kan du fara 20 planeter bort Eller ljusår kanske är bättre Men då är ju den mineralen Byteshandeln kommer väl att funka Tillgång till efter och efterfrågan Antar jag jag vet, de har inte pratat så mycket om hur ekonomin i spelet ska fungera. Nej. Om det är rent, om du är kopplad till, ja men om du spelar på Playstation så är du kopplad till deras universumet och där kommer det finnas en egen, ja, en tillgång och efterfrågan. Och jag vet inte om den är AI-styrd eller om den är styrd av spelarna. Spelarna, just det, nej. Ja. Ja. Eller om det är en varit... blandning av de två kanske. Mm. Typ ja, att det hade kanske varit det bäst. Kanske om, om de märker att här är det lite aktivitet så då... Mm gå in och fixa lite. Ja, det beror på om ja, om handlingen är, är global direkt på något sätt eller ifall mm. den är ja, ja det kan också, det ju också kan det ja, mm. men, de, Att att ja, kanske de tio närmsta <laughs> spelarna som får utnyttja den här uh, trade reso eller ja, hubben mm. eller vad man säga. Ja, det borde nästan vara overall så att säga annars blir det knasigt. Men ja, nej, det, det, de, har inte, de har inte snackat så mycket specifikt. De har ju varit ganska försiktiga. Ja. De vill ju att folk Eller han har ju sagt det själv att han vill gärna att folk ska upptäcka. Han vill inte prata för mycket. Om det är för mm. att han har ett dåligt svar eller för att han faktiskt egentligen inte vill att vi ska upptäcka. Det är väl en annan sak. Men, men du spelar ju något som också hade mycket trading i sig. Ja, Elite Dangerous ja, kanske det. du tänker på precisare. Ja, hur var det där? Det var spelarstitch, antar jag. Men det var ju som, där började väl alla spelare på samma ställe, eller vad man ska säga. Ja, om inte annat så Ech. klumpades folk. Ja, men precis, jag ska inte säga, men universumet var inte lika stort, absolut inte, Nej. i närheten. Och, och sen slutade det väl lite med att man klumpade ihop sig också. Det blev ju så, för du ville ju komma åt de här bra trading och men där var ju, som jag har förstått det i Elite Dangerous, så är det ju väldigt styrd av spelarna, ah. alltså handeln. Okay. Det, är så, det finns som en grund att den här planeten kommer behöva det här, eller den här stationen behöver det här. Och så säljer du, priserna flaxuerar, det heter så, ja men justeras, eller ändras hela tiden. Och sen spelare ser ju det och eh, säljer dit jättemycket för att de får mer ja, stål eller ja vad det nu ska vara. Jag minns inte vad så länge som spelade nu och exakt vad de där mineralerna hette. Men, men det var ju väldigt mycket spelare driven handel så att säga. Mm. Men det är väldigt really dangerous. Det är ju det är också ett maraton i sig. Det är ju, där kan du välja att vara pirat eller ja, trader eller utforskare. Utforskare var ju ganska dåligt. I alla fall när jag började spela så det fanns ingen riktig reward i att utforska. Du kunde fara flera tusen Ljusår bort tänkte jag säga och. Men du fick inte så mycket kvar tillbaka när du liksom laddade upp den där datan då och skulle sälja den. Det var du hade tjänat tio gånger så mycket på en halvtimme istället okay. för att fara och sälja mineraler istället eller för att och sälja något annat cigaretter eller vad det nu var. Mm. Tobacco var ju väldigt populärt på vissa ställen och så där Och så var det mycket problem med pirater. Jag som spelar själv var inte ha polare eller inte hade någon polare som spelare. <laughs> Så jag vi ganska mycket problem mot slutet där när jag spelade med just pirater som kom och hotade den. Det blir en härlig dynamik givetvis när folk bara ah, lämnar över 10 ton av det här. För de scanar ju Cargon så de vet ju precis vad man har. Mm. Och sådär, och det är det skärmigt andra tredje gången man gör det. sen tionde gången, då börjar det bara bli tröttsamt. För då var det man förlorade pengar på riktigt Eller <laughs> ja, pengar på riktigt Men de currency man har inne Credits mm. För man jobbar efter och få ett nytt skepp Som man kan skicka Eller köpa ännu mer prylar i mm. Så att, ja, nej men jag vet inte Men det är säkert jättekul med polare Men så är det väl alltid med såna där Jo eh, I och med att de la, in, de la in en väldigt bra wingman Modul då, eller om man ska säga Där man just kunde vara, jag tror det var fyra eller fem man kan vara i en grupp Det blir riktigt, riktigt härligt men jag har inte spelat det på väldigt länge Så jag vet faktiskt inte vad som har hänt med det Jag vart som så less på alla Och sen kom det en massa andra spel ja. yes, Som vanligt mm. yes. Yes. Du då? Vad har du hunnit med att spela? Ja, det. Är... Förutom Binding och Isaac Nej, det är ju bara Binding och Isaac <laughs> Men nu måste du ändå vara halvklar Du, nu är jag nära Det är som sagt flera olika karaktärer i spelet Och jag tror jag nämnde att jag var klar med ja, några karaktärer och att jag skulle börja på en som heter Kane var något mm. det sista jag nämnde och sedan, sedan dess har jag, är jag nu klar med Kane jag är klar med Lilith jag är klar med Azazel, jag är klar med Lazarus, jag är klar med Eden jag är klar med Eve, jag är klar med Magdalene och jag är klar med Blue Baby så nu är det bara en karaktär kvar som heter The Lost uh, trycket med den här karaktären är i i, i ursprungsspelet alltså i in, in, inte inte Bind of Ice utan Bind, eh, Afterbirth mm. Så The Lost var en var en one hit karaktär alltså den tog tog det en, en skada så var, var, var det död. Alltså då är rannen över, Så du ska som klara ut hela spelet utan att ta en endaste skala. Eh, nu, nu i nu i afterbirth oh, det här var då i rebirth jag. Så nu i, men nu i afterbirth så har de lagt till lite grejer så att man kan lossa upp lite fler saker till de olika karaktärerna så att de start, startar med lite lite power ups eller vad man ska säga mm. så nu har de i, i afterbirth har de lagt in så att Lost börjar med en, en sköld så att man faktiskt kan ta. Man kan faktiskt ta skada en extra gång i, i, i ett rum, så nu mm. behövs det alltså två träffar för att man ska dö åt. Ja, omgången ska vara över. Mm. Vilket som gör att det blir ofantligt mycket lättare eller <laughs> fortfarande sjukt svårt. Men det blir, blir mycket lättare såklart om man, om man tål två träffar i ett rum istället för bara en. Eh, så nu är jag på Lost och det jag ska göra där är att helt enkelt spöja de två nya bossarna i, i, i DLC1 Afterbirth mm. den ena som heter Hash och den andra som heter Megasatan Just. och utav de här två bossarna så tycker jag faktiskt att Hash är den svårare av de två och den bossarna faktiskt klarar av så det är bara Megasatan kvar jag har att jag ska spöa med det Lost. Det svåra med, med Megasatan är dock att komma till, till, till bossen. För du behöver en, du behöver en speciell nyckel. Mm -hmm. uh, och den får du antingen när du klarar av en boss på en våning. Så finns det en chans att, att du låser upp ett, ett Devil Room eller ett Angel Room. Mm. Uh, och uh, du vill ha Angel Room. För i Angel Roomet så finns det alltid en engelstaty en Och mm. bombar du den här engelstatin så spånar det en, en, en boss. Och den här bossen droppar alltid en del av nyckeln. En, en del av två. Så på ett run, om du lyckas hitta två. Här ängelrum, så då, då har du hittat en här engelrum ja, då har du hittat båda delarna till, okay. till The Master Key eller vad man ska säga Men ja, för att låsa upp eh, sista dörren på sista våningen eh, till just Mega, mega Satan då. andra sätt att nå, nå eh, att öppna dörren det finns det finns ju kort och piller i spelet också eh, massa mm. olika kort och massa olika piller Jag, det, både det ena och det andra det finns ett nytt kort som heter Get Out of Yale Card. Och vad den gör, den öppnar alla dörrar i, i det nuvarande rummet. Eh, och det inkluderar även den här superdörren som me Mega Satan bor i. Så hittar man det okay. kortet kan man också låsa upp dörren. Sen finns det en, en annan ett annat item man kan hitta som heter Dad's Key eller något sånt där. Eh, som också... Eh, Låser upp alla dörrar i, i, i rummet man är i. Eh, ja, så det, det är lite trixigt att, att låsa upp den här, här dörren. Men om man bara väl tagit sig dit och låst upp dörren- då är man oftast, oftast tillräckligt stark för att så, ja, spöa. Det är spöa lite tröttsamt på alltså. ett På då på super, supersatan. Ja, när ja, man exactly. väl liksom har haft all random tur man kan- <laughs> Eller, ja. ja. Eh, så ja, det är det är jag kvar att spela Mega Satan med, med The Lost. Sen så är jag nog Nog klar. Det är så här: eh, man ska hitta alla saker i spelet. Alltså, man ska ha plockat på sig alla saker i spelet någon, någon gång också. Mm. Eh, alltså, du ska inte ha alla saker i en run. Men alltså du, Mm. När, när du väl har plockat upp en sak Så, så notera spelet Att ja, nu har du plockat upp den här en gång I alla fall mm. Jag tror att, att det sista man ska göra Är att se till så att man har plockat upp alla saker Minst en gång Men det, det har jag gjort förut alltså I originalet Då var det samma sak mm. Och då, det går rätt snabbt det, Man startar bara, egentligen bara om som, som Med originalkaraktären Isaac han börjar med en tärning som gör att man får, får re-rolla saker. Så då när man kommer in, i, kommer in i ett treasure room och ser att det inte är någon, någon grej som man, man redan har, har tagit, då använder man bara tärningen och så hoppas man på att det blir en, en, en, en, någon annan som man inte har tagit och mm sen så ja, resätter man bara så i, spelar man om första våningen om och om och om igen bara tills, tills man har fått allting man, man behöver så jag, jag närmar mig slutet, jag hade hoppats på att jag skulle, jag satt och spelade några runs här innan, innan vi började börja spela in men jag lyckades lyckades inte ta mig till till Megasatan, jag fick kanske två bra, bra bra runs, men så klantar man ju såklart till det, någonstans mitt i och så, så dör man mm. så, men till nästa gång då, då har jag inte klart av det då, då vet jag, då är jag dålig då. <laughs> ja, det låter ju förträffligt ja, men annars så jag kikade in den här uh, how long to beat lite mer, mm. alltså jag har ju känt till sidan uh, länge vi snackade lite om den i förra avsnittet. Ja, precis. Men jag har som aldrig gjort en, ett eget konto där. Så här, utan jag har liksom bara gått dit och snabbt kollat upp något spel och så bara gått därifrån. Mm. Men nu efter att vi, vi snackade om den förra gången så tänkte jag ja, men shit, man kanske kan göra ett konto och lista upp. Och få, få göra en lista på alla spel man har. Och så kan man, ja, man sortera upp dem på tid. Alltså eh, vad de anser att eh, hur lång tid ett spel ska ta att klara ut. Mm. Så nu har jag listat upp alla mina. Jag vet inte vad det är. 250 spel som jag har i min backlog. <laughs> Och så har jag. Ja, sorterat den på. På tid då. Så, så jag kommer att följa efter den här. För att snabbt beta av en, en massa spel. som En massa korta spel. För att se om jag lyckas lyckas klara av min, min semesterplan på level 26 innan, innan semestern är slut. Ja, just det. Det är bara en och en halv vecka kvar nu, så det börjar bli tight. Ja, det är ju... Ja, då, kan du, då hinner du inte spela någon Sky, tänkte jag säga, för det lär du inte hinna klara av. Du måste, måste optimera. Ja. Har jag har ju som liksom en vecka kvar tills, tills det spelet kommer. Så. Ja, ja i och för sig, det är sant. Det är en någon... Ja just det mm. ja, så, men då hinner du Så jag hoppas att Att, att jag får någon så här super OP-run Med Delost ja, så, så att Så att jag blir klar med, mm. Snabbt med det Så ska du ska lägga det åt sidan och så, börja mata av. och så bara börja mata av Den här listan efter ja, som, som How Long Why? To Beat säger Att det ska ta Vad är högst upp eller vad är enklast så att säga, vad är kortast tid? Det är faktiskt det, det Tobias pratade om nu här i förra avsnittet. Proteus, proteus. Ah, ja. Det är det. faktiskt det snabbaste. En timme och fyra minuter står det att, att, <går> att det ska ta att fixa. Och efter det är det The Simpsons arcade game. Och sen så är det en ja, massa såhär, vad heter det? Inte pusselspårer. Men några sådana typ Sports Friends heter det. Till PlayStation 4. Sen är det Gun Home. Jag vet inte om det är något slags, alltså kusligt spel, eller Gun Home. Jag är lite osäker där. Sen så här. Vad är det mer det finns här på listan. Streets, Streets of Rage 2, alltså det är en mm. Mega Drive-spel som de släppte på. Playstation 3. Mm. Så det många. Ja, Journey har jag ju spelat på PS3 redan. Men det ska finnas. Det finns ju även. Har jag ju även fått till PS4. Så är det många spel här som då. Jag kommer att satsa. Det som är, ska ta längst tid så alla spel jag har är Gran Turismo 5 <laughs> oh. så det har jag det har ingen plan att, att ta tag i riktigt. Nej, det är långt och sekts. Alltså. det är som så här kör 24 timmars lopp kör ja. ja. exakt. Men jag, jag spelade väldigt mycket, alltså när, jag, när det var nytt och jag, då jag nyss hade köpt det Så typ mm. det enda jag har kvar i, ja, vad heter? Det? Carrier, carrier, karriärsläge. Det ja. är ju just 24-timersloppen och ett och något sånt här. Vad heter det? De, Daytona? Heter så Daytona. Typ så. Heter någon av dem där. Yes. Eh, annars har jag nu av allt annat. Men det här var ju några två tre år sedan. Ännu mer eh, som jag spelare. <laughs> men eh, sen har det en massa andra sidogrejer. Man ska också man ska väl köra någon, någon känd bana på någon, under någon viss tid. Ja, men det brukar vara så. Nybro Ring på vissa ja, tider. Det så heter ja, så hette den ja. Du kände till och med igen namnet på yes. den. Ja. Jo, nej, den är ju lång. För jag antar att det är den långa versionen man får köra. Den tar ju länge att köra. Ja. Så, ja. Det är för övrigt en allmän väg i Tyskland. döda <laughs> lösning faktiskt. Men folk får dit och köra som idioter. Mm? Men den är enkelriktad vägen. Mm. Det är en lustig läsning. Du betalar för att köra igenom vägen. Alltså det är sån här att ja, Du betalar för att få köra på den helt enkelt. Det är ju då en ra ra racingbana. Men om jag inte minns helt fel så räknas den som en allmän väg. Eh, jättelustigt. Men eh, det är lite kul man får se det på reportag därifrån eh, när de kör. Det kommer folk med så här fina Ferraris och sånt och så helt plötsligt kommer det typ en, en VW-transporter och kör. Också i typ hundra. Ja, de kör inte lika snabbt, djupetvis. Men bara för att man kan. Folk, det, det blir som en grej. Fara dit och köra. Då tar man det man har. Man har ingen racingbil, så man tar en jävla... Jag vet inte vad. Bubbla. En stor, Ja, men ungefär. Det är, det är lite kul. Eh, du besnackade om Journey. Eh, ja. Jag snubblade över... Eh, nya Journey, tänkte jag säga. absu. Jag vet inte om det var A, B, Z, U. Det är eh, några... Jag tror att det är en av eh, dem som har heter det? illustrerat eh, Journey. Jag tror inte att det är hela eh, teamet bakom utan det är en av artisterna som eh, som har gjort ett nytt spel. Som ser väldigt Journey-influerat ut och Flower också för den delen. Eh, man är en dykare under, ja, under vattnet. <laughs> Han är alltså inte på att ta land. Det, man dyker alltså. Eh, jo, nej, men man explorerar då eh, massa vatten. Och det såg jättefint ut. Det släpps idag tror jag. Jag har, inte, jag har bara hunnit sett trailers. Jag har, har, inte, har inte tänkt att köpa det riktigt ännu. Eh, men eh, ja, det var sig skit eh, jätteträvligt ut. Har man spelat Journey så känner man igen sig direkt. Både på musiken och, och ja, den grafiken i sig. Ja, sjukt ja. Jag känner inte igen titeln alls, men Wikipedia är lite snabbt nu här och ja. ser att ja, det släpps idag, som du säger. Ja och, Jo, eh... nej, jag hade inte hört talas om det heller. Uh, nu är jag inte jätteinne inne i just uh, de, deras uh, spel så men man brukar ändå snubbla över dem när det är så där. Uh, skaparna av Journey har gjort det här. Det brukar alltid komma upp på radar. Ja, det ser vansinnigt snyggt ut och mycket eh, fiskar och diverse annat. Vad det går ut på, det vet jag faktiskt inte riktigt. Mm, nej, jag har ingen koll heller, det står inte riktigt men, eh, nej, här. det är på, väl kanske är... lite poängen. kände kändes som att Journey var lite så också. Man visste inget när man satt sig, eller jag visste ingenting, men sen var det fantastiskt. Ja. Så att, nej, det, det såg kul ut. Och väldigt soft. Bara som en sidoparentes, om man gillar journey, så kolla in ABZU. ABZU. ABZU. <laughs> en dyksimulator helt enkelt. Uh, typ ish. Ja. Uh, oh, oh. game simulaterade under underwater diving. Ja, så där. The name derives så. from the ancient words ab, meaning ocean and zu to know, intended to, to be interpreted as ocean of wisdom. och Snyggt där, ja. Nice eh, Just det, det släpptes en massa Eller ja, varje, varje Första tisdag i månaden Släpps ju nya Playstation Plus Titlar mm. Och eh, Bland annat Yakuza 5 släpptes Släpps Oj. idag eh, mm. Sanna som vi hade som gäst För ett tag sedan vill jag minnas pratade riktigt varmt Om, om Yakuza mm. Jag har inte spelat något av dem faktiskt Men, men nu har jag ju femman jag tror jag, jag tror jag har fått fyran också Sen tidigare, så nu har jag två, ja. två stycken Nej. Att, att, att spåna in De andra spelen Känner jag inte riktigt igen Ultratron Tricky Towers Och Rebel Galaxy Det är uh. Inget som jag Ultratron känner jag igen grafiskt. Det ser ut som ett annat spel jag har spelat. Ja, exakt. Jag tänkte exakt säga det. det är... äh... Så det är säkert från no någon skapare <laughs> som, man, som man känner igen. Äh... Det spelet jag pratade med dig om för länge sedan. Äh... Shit, det jag inte hade... Det jag har spelat... Det jag hade inte på Steam. Shit, nu glömmer Nej. jag bort det. Ty Titans. Titans. Någonting. Ja, exakt. T Titan Attack. Titan. Ja. Grafiskt sett såg det väldigt likt ut Ultratron, men jag vet inte om det... Ja, Titan Attack heter det ju. Det är ju samma tillverkare till och med. Revenge of the Titans heter det nog också, ja. Ja, det finns två varianter. Och Ultratron. Jag har dock inte sett någon. någon nå nå gameplay, så jag har som ingen aning vad det är Ultratron är. <laughs> Tricky Towers Såg jag någon snabb eh, Bild Tror jag på något. Såg det ut att vara var en sån här Flerspelare sp Alltså sitta i soffan och spela med polare i spel Vilket som eh, skulle vara trevligt mm. men något sånt eh, Men jag minns inte så mycket mer av det Rebel Galaxy Kollar jag upp någon Youtube-klipp På Och det såg också ut att vara var en sån här rymd, <laughs> trading, fighting, yeah, rymden. rymden är väldigt inne, det ja, har varit det senaste året nu känns det som. Faktiskt, mycket rymd nu. Det var... mm. De har ditchat det här med zombies. <laughs> ja. ja, men precis. De såg att Star Citizen fick in 56 miljoner dollar eller vad det nu nu? De bara, vänta, rymden? Är <laughs> det är konstigt att inte EA har hoppat på rymden, mer än Star Wars. Alltså så, att de inte har de, brukar ge, de gillar ju pengar, tänker jag, ja. jag väl alla, men ja nej, så att, nej, rymden är ju det, det är shit, så att säga. Ja, nej, jag har varit lite sugen på att testa Rebel Galaxy, men som sagt, jag har ju massa annat att mm. ta tag i också. Det är äh... jobbigt när man bryr sig om sin backlog, ja. som du gör. Då, då kan man ju inte spela nåt, då, då får man ju ångest när man börjar på ett nytt spel. Jo, exakt. Ja, jag är ju en sån där person som... Påbörja någonting så vill jag som liksom avsluta det. Och då, ska det vara, och då ska det vara riktigt jävla avslutat också. Ja, ja, ja men jag, jag förstår det. Jag, jag, jag klarade ju Firewatch här. Och sen tänkte jag, ja det där Oxenfree har jag tittat på jättelänge. Och jag tänkte köpa det på det igen. Jag gjorde inte det. Och så kollade jag på eh, How Long To Beat. Fyra och en halv timma. Jag bara, yes. Det här är ett spel för mig. Det är ett spel för mig. där kommer jag lyckas klara av. Och det gjorde jag ju. Det var mm. fantastiskt. Och nu har jag en, en och en halv vecka på mig tills eh, Norrman Sky kommer. Så det är perfekt. Mm. i med till kortspel <laughs> Eller något i backloggen vad vet jag. Ja. Andra spel som släpptes också är, är Patapon 3. Det tycker jag är lite så här. Det är ett Playstation Portable-spel. Det tycker jag är lite... Jag tyckte det är lite fult att, att de släpper... <laughs> ja, det var snålt. Släpper sånt. Alltså, de släpper ju som sagt två spel som man säger är PS4 titlar, mm. två, två sådana, som de säger det här är PS3 och, och två stycken som är PS Vita då. Ja. Och då är det Patapon 3 säger de ja, det räknar de in i Vita kategorin då. Ja, just det. Men eh, det är ett det är ett PlayStation Portable spel som bara mm. råkar funka på Vita också. Eh, sen kanske det är jättebra. Jag har hört mycket Patapon att det är ett mysigt spel, men ja. Jag vet inte. Jag vill att det ska vara <laughs> något riktigt vita spel. Du var lite snövad på liksom ett nytt spel. Ett nyare spel än ett spel från typ 2010 eller... Ja, ja exakt. Det måste vara rätt gammalt, känns det som. Precis. Men som sagt, jag har hört mycket bra om Patapon. Det är, mm. det är säkert ett, ett mysigt spel. Men jag blev ändå på den här känslan att, ah, vad fan. <laughs> ni, nu gjorde ni det lätt för det. Ja. var jättebilliga. Ja, <laughs> exakt. Och det sista spelet som jag inte har nämnt är Retrograde. Har, har du hört talas om det? Nej, jag känner inte igen det. Det är typ så här sidskrollande shooter map alla Gradius, men det är så här mm. musiksträngar. Jag tror det går att spela med gitarr här kontrollen. Ja. Mm. Så skotten kom som mot dig så här, i takt med musiken så att då, hoppar du som mellan strängarna som sagt för att undvika och ja undvika skotten som kommer emot mm. dig så, så istället för att träffa träffa noter så ska du undvika att, <laughs> att bli träffad av skotten så ska ah. uh, uh, det här spelet köpte jag för länge sedan så, så jag så jag fick ju inte ta del av den här gratis grejen då men, men jag har spelat ett spelat det tidigare, mm. en hel del faktiskt, ja, när jag väl köpte det. Men det var sånt att där spel, ja. Man ledsnar. Jag spelade ut storyn så var, ska jag bli, Ska jag få 100 procent i det här då måste jag ju typ vara gudomlig i, i, i taktkänsla här riktigt. Ah, ja. Det var så här bara, ah, vi lägger undan det. I know my limits. Ja. Bättre att satsa energi på ett annat spel som, som kommer funka. Ja, oh. oh, verkligen. Oh. Så här här måste jag ha skill. Här går det inte att bara mm. nöta. Nej, ja. <laughs> precis. Jag kan inte grinda mig till det här. Jag måste faktiskt lära mig <laughs> spelet. Eller kanske till och med ha någonting som jag inte hade. Jag hade uh -huh. inte klarat det. Jag har så dålig taktkänsla. Jag, jag brukar hoppa över allt sånt där. Jag brukar vara sämst på Guitar Heroes. när det kommer upp på fester. Då brukar jag... Det är så skönt att den eran har försvunnit, för det var en, en jobbig era för mig. Alla skulle spela här på alla fester. Och, det, det var ju all, och all, åh, alla hade ju köpt gitarrer så att det fanns åt alla. Ja. Nej, Det var så tråkigt, för att jag var sämst varje gång. Jag kunde typ en låt. Jag tror det var en Red Hot Chili Peppers låt också. Det var liksom en låt, men nej, sen gick det inte. Så att, nej, det var tungt. Jag är glad att det har lugnat sig. Jag vet inte om det någonsin kommer tillbaka eller, vi får väl se. De försöker väl, men. Ja, de släppte väl någon, nyss, någon nytt gitarr här med, med en ny sorts gitarr? Ja, mm. Jag tänker inte, inte på Rocksmith då. De kör ju en riktig gitarr. Utan jag tänker att ett nytt gitarr är de en ny plastgitarr. Eh, mm. Där de hade bytt ut. Jag tror det var. Alltså originalet hade ju fem knappar på raden, om ska säga. Och så mm. var de färgade färg. Ja, var grönt, blå gul orange, röd, eller ja. Inte i mm. den ordningen då, men de var Färgade på något sånt sätt Och den här nya tror jag är Bara tre knappar på rad Men Men, men det är däremot två knappar På varje alltså det, Ja just det just det. det. Tre svarta ja, det är det. uppe och så tre svart, vita Under och något sånt där. Mm. Så. Jo precis mm. Mm. Den ser lite mer ut som en gitarr, man kunna säga. De har försökt De har tagit plockat bort De här glada röda färgranna eller ja, färgranna knapparna. Ja. Nu är de. De är grå allihopa, tror jag. Det är bara att de är räfflade och, eller tror, jag ser ju det här. Ja, de, den övre raden är woffelräfflar på och en svart liten plutt på. Och de undre är inte räfflade typ. Aj. Ja, det ser mer ut som ett det här helt enkelt. De har gått lite åt det eh, andra hållet så att säga. Mm. All right. Nej, jag har som sagt inte spelat det här då, nya mm. då. Men, men det är väldigt nytt alltså, jag tror det släpptes ja, bara, om det var slutet förra året eller mm. nej, i år vågade de inte nej, i år tror jag inte eh, jag tror så det är De. de ger det ett, ett eh, Ja. en chans till precis uh -huh. ja, precis uh, uh -huh kommer på. Guitar Hero Live hette det, ja. Mm, så, så var det, man så var det ja. 20 oktober 2015, ja, så det börjar snart vara ett år sedan då. Men jag har faktiskt jag har inte ens hört någon kompis som har det. Nej, jag tror det har gjort sitt alltså. Det känns så. Jag, jag vet, jag var på återvinningscentralen här i stan för ja, men, två år sedan kanske. När det liksom hade börjat lägga sig. Jag har aldrig sett så många Guitar Hero gitarrer alltså. Det, de, de låg ju över golfklubborna, och det var ju 20-30 stycken <laughs> kändesam. Det, det var många som hade läsnat. Och jag tror att när man väl läsnar på konceptet i sig så då är det, det är nog svårt med att det är så specifikt. Uh, ja, det är nog svårt att återbyva. Ja. Då tycker jag ju Rocksmith-grejen där med riktigt här. Det förstår jag. Det attraherar ju en annan kundgrepp. Jo. som faktiskt kan spela. Inte vi som bara vill kunna spela. Uh, men ja. ja, varför inte? Man kan ju försöka, men jag tror inte att det blir så lyckat. Du, jag minns ju att du det? testade ju även, även... Ja visst. DJ Hero. Ja, absolut. Eh, ja, men det var ju mera av samma. Jag vet inte hur jag tänkte där. <laughs> alltid, som alltid, det här ser ju coolt ut. Absolut. Scratch, och trycka in fyra knappar. Till skillnad från att veva på någon sorts halvsträng-grej och trycka in fyra knappar. <laughs> ja, det, det, var ju, det var ju trevligt. Det var mer i den musik jag lyssnade på just då, så att det passade mig väldigt bra så. Eh, men... Nej. Det var ju mer av samma egentligen. De hade ju, det var ju bara en annan förpackning. Ja. Så att för mig funkade det inte. Jag, jag spelade nog igenom det ganska mycket, men... Ja. Det följer ju glömska ganska fort också. Yes. Är det någonting du lyckats sälja vidare, eller samlar du damm någonstans? Eller? Jag tror att det är förrådet att samla damm faktiskt. Som, som de mest, mest hårda, all vara tänkte jag säga. Jag var där uppe och jag ska sortera bort så hittade jag en gammal Xbox. Den första Xboxen. Så där ja. Den är ju inte jättegammal men den är inte retro heller så den är liksom, <laughs> den har ju verkligen inget värde. Den är ju varken så gammal så att den är ja, så att det finns något värde i den och den är ju inte ny för att kunna spela på den för allt är ju bedrövligt ut. Eh, I och med att grafiken var så dålig. Eller ja, den börjar ju... Åldras dåligt så att säga Ja, ja speciellt så det, alltså, Pratar man om gamla konsoler de här mm. första 3D alltså ja. Playstation 1-spelen som utnyttade 3D De är inte ja. vackra idag alltså. nej, nej, de var typ inte det då heller Det var <laughs> bara att det var så här Wow, kolla, 3D Vi har sett 2D i 15 år, 10 år mm. Nu är det 3D Det var, det var så snyggt för att det fanns Inte för att det var snyggt ja. Det är väl därför det åldras så extremt dåligt <laughs> Det är nackdelen när man, när man har spelserier. Typ, jag vet, du pratar om Yakuza. Det finns väl en sjätte... Del 6 kommer ju snart här. Jo, jag för mig. Det, så... det var det som Sanna... Ja. När hon hypade upp ja. det. Hon var ju verkligen hajpad för... Ja, del 6. Ja. Det är så svårt att gå tillbaka till del 1. Som är... Ja, nu vet jag inte när det släpptes, men det var säkert... <clears throat> bra länge sedan. Det känns som att det är några generationer bort. Det är ja. svårt att, att gå tillbaka. Det är väl därför man gör remasters och remakes, men... Uh, Ja, det är jobbigt att liksom komma tillbaka om storyn är så pass viktig som den är i många av de där spelen. Ja, det första Yakuza kom till Playstation 2 mm. för tio år sedan. Ja, ja och 10 år sedan. Det har hänt mycket i 3 Det släpptes faktiskt till Playstation 4 i Japan i ja. januari i tidigare i år. Okay. Så jag vet inte om... Jag antar att det är någon upphottad version, då. jag vet inte. Men då är den väl aldrig släppt i Europa, så då lägger de väl inte dit översättning. Kostar de inte på, så då skiter de i att släppa den. Ah. I Europa, tänker jag. Just för att det kostar. i och med Ljudbibliotek och sånt är det redan klart, för, för de hotar och knappar upp ljudet i en ny version jag vet inte. Ja. Men det hade varit gött. Det är synd då när det blir regionsexklusiva titlar. För de som verkligen är inbitna. Det är jobbet att lära sig japanska bara för ett spel. Känner jag. jag läser lite på Wikipedia nu. Yakuza, mm. Yakuza Kiwami. Kiva, ja, uttalet vet jag inte. Mm. Men ja, den här nya utgåvan, det heter då, Kivami Kiwami. Mm. Ja, släpptes 21 januari 2016 i Japan för... Både PlayStation 3 och PlayStation 4 uh, Kivami improved the resolution, frame rate, textures and loading times compared to the original game. Uh, and the additional content was added to resolve some of the more confusing plot points. Och sen går den vidare också att, att dessa två remakes till PS4 och PS3 var faktiskt de två bäst säljande spelen i Japan i, under den releaseveckan. <coughs> Så ganska mäktigt att en remasterd Yakuza-spel går in och krossar försäljningslistan den, den veckan. Ja, faktiskt. Uh, det... Nu kanske det här är en, jättestora, en jättestor titel i Japan. Jag vet inte faktiskt. Men det verkar ju som så. De den är, är väl krossar. popular, absolut. Men det var ju kul. Uh, Udda också, Nu kanske var en dålig vecka Annars, nej jag vet inte Men, men det är klart, det är, men det är väl som där Jag menar, det är de som har spelat Fyraan, femman Kanske, och inte hunnit med ettan Eller hoppat på tåget för sent Och det är ju en väldigt populär det är, Jag vet inte, det, det är kanske fel att säga Att det är Japans svar på Eller GTA. på GTA Men det är ju Det är, det är inte rätt att säga så, men det är ju verkligen Så, det är stort stort. Åt det hållet, spelen är inte så lika i sig eh, på det viset, förutom att det är 3D och man slåss ganska mycket om man vill. Eh, jag tror inte man dödar pensionärer i Yakuza, det har jag inte sett. Det hade nog varit väldigt inte okej. Okay. <laughs> de har ett litet annat tänk än vi. Men ja, kul att de gör remasters, jag gillar det eh, i alla fall. Mm. Och även om jag kanske inte alltid får ta del av dem För att jag bor på fel sida och så vidare Men det Hej gör inget inget Nej Jaha annars då Vad har du för eh, speltankar mot hösten mm, Ja det är ju som sagt eh, No Sky då Som jag har tankar på och Sen så har jag ju som alltid Förbeställt expansionen till World of Warcraft. Just det, just det. Och det level väl bli att man spelar en eller två månader levelar mm. upp sin sin prästjövel till maxlevel och spelar... Den om... heter även prästjövel, det tycker jag är väldigt roligt. <laughs> eh. Sen så... Ja, spelar någon dungeon och sådär. Och sen så kommer, jag, kommer man nog att läsna. Det... Mm. Det, det är så det har varit, varit de senaste, senaste två... två... Ja, det jag har två definitivt i alla håll. Kanske tre, de tre, två senaste expansionerna kan jag definitivt säga att det har varit, varit exakt den, den stilen. Mm. Mm. Eh, och jag har ju alla, alla Collectors Edition i hyllan, så det är, det är en Collectors Edition jag har förbeställt så att jag får en. Ja, det gick inte att göra något nej. så att så kan inte bryta när jag har sett en sån smal, dålig, tråkig kartong. Nej, är det inte det, det som har brytit trenden lite grann jag har ju faktiskt alla Collectors Edition av, av både StarCraft 2, World of Warcraft och Diablo yep. 3 det som har brytit trenden nu mm. är att jag inte har köpt något Overwatch eh, överhuvudtaget så där saknar mm. ju en, en Blizzard Collectors Edition grej eh, men, Ja. men eh, då är inte var sugen på, på Overwatch kändes det bara som att det är inte bra när de gör nya IPS, det är det De Nej. får hålla sig till tre stycken ja. Tre spelserien det får... Ja precis, det får bli Där jag är Här runt Men ja. utöver det vet jag inte Vad som händer i höst Riktigt, det är säkert något Stort spelsläpp som jag Helt har Ja det beror på Vad du, vad du spelar, det, det kommer ju mycket Till hösten Sen har jag ju som sagt min backlog på 250-spel. Ja, jo, då jag. kanske du inte behöver några nya spel egentligen. Det kanske bara är dumt. Men eh, det känns som att det, det är någonting, någonting jag saknar. Som att, det, eh, alltså, Jag borde veta om att det är något stort eh, på gång. Men... The, last, The Last Guardian kommer du ju garanterat att snubbla på, Ja. Jag. Kanske. Jo, det har man ju läst på... Just det, i den fall 15. Ja, precis. Den lilla är titeln. Den lilla, lilla, lilla titeln. Den är ju... Kanske... kanske. Oh, nej, men den är ju fin. Eh, men det kommer ju ganska mycket. Jag vet inte, Mafia, jag är ganska kär i. Eller jag var kär i 1, Mafia-serien. Mafia 3 kommer ju. Eh, ah, där, ja, där är i oktober, tror jag. Ja, precis, exakt. någon gång där. Sjunde, sjunde står det här, precis. Ah. Uh, det ser jag fram emot, uh, de är ju uppe i, det börjar ju, um, ettan nu spelar sig väl runt uh, första världskriget, eller uh, nej, andra måste det bli, man har ju trots allt ganska mycket, ja men där vi 40-talet, slutet av andra världskriget, det, nu har inte världskriget någonting med saken att göra, jag bara hängde upp det på det, uh, och nu är vi väl uppe i Vietnamkriget, vi är uppe på 70-talet, 70 är det väl, uh, så att uh, ja, det är kul, det. 60 yes. Uh, Spännande Civilization 6 kommer ju ja. slutet på oktober. Uh, jag brukar alltid <laughs> det jag samma sak. Jag köper på spelet, spelar en omgång, kanske en en andra omgång och så bara Nej, nej, nej. det är trevligt. Ja, som är alltså det, det, det, det är bra. Som, ja, exakt med som Stellaris, spela en, en omgång så ja, ah, Det där blir mm. trevligt. Kanske ska spela en ny omgång. Ah. Ja. Kan titta på en andra spel kanske <laughs> ja, men precis. Dishonored 2 kommer Ifall man har spelat Dishonored Det är ju fantastiskt Jag tycker ju att det var trevligt 2 kommer Det är trevligt Med två spelbara karaktärer Jag tror jag har Dishonor... Dishonored Dishonored i min backlog Faktiskt mm. på PS3-an Tror jag har det, på... det är Så gammalt ja Dishonored 31 ja. timmar står det att det ska ta för mig att klara klar ut. Eller för mig. Ja. <laughs> för jo, men, nej, men det är ju inte... Det är nog vad det tar. Fast det lät lite länge. Alltså då, då är det 100%... Är... Jaha, ja, men då förstår jag. Men jo, absolut. Eh, men det är kul. Det är trevligt. Eh, När kommer det tvåan är... då? Du... Eh, november. 11 november står det här. Så du har 101 mm. dagar på dig att spela ettan. <laughs> spela ettan. Spel ettan. Jag tror att den är ganska viktig av spelat för övrigt, alltså den är inte viktig, Du kommer inte. men alltså det händer ändå grejer som Tvåan börjar med att Hur rättan slutar tänker jag, den kopplar ihop det ganska fint Jag tror inte det behöver, men man får ut mer av spelet om man vet vad som har hänt i ettan Ja, mm, okej okay. Men jag tror inte att det är ett krav, det är bara att du kommer njuta mer av spelet Så är det Nu har jag bestämt att det är så Men av vad jag har sett så ser det ut så i alla fall men det är coolt. Mm. Nu ser jag, jag försöker se vad som är näst. Ja, no, det är No Man's Sky, som mm. är om, om en vecka. Det är det absolut jag, tror, jag tror att de flesta har siktat in sig på det, eller så har de verkligen inte siktat in sig på det. Då tycker de att det är skräp. Det är mycket hat, har <laughs> jag sett, mycket hat. Eh, så jag vet inte om du såg Playstation VR? Det hade, de hade läckt lite information Nej, om eh, det PlayStation VR. Eh, det var så här att de har visat det någonstans och så hade... Varför har jag inte den här länken precis här nu? Nej, men det var så här att de har, de har hittat en information, informationsfolder för eh, PlayStation VR där det stod den rekommenderade... Eh, vad heter ytan du skulle ha för eh, för PlayStation ja. och så vidare att det ska finnas en Cinema Mode fast det har väl kommit fram tidigare då där du kan titta du kan spela dina gamla spel även på VR mm -hmm. alltså med VR så att det ser ut som att du spelar på en stor stor skärm mm. så att säga som en bioskärm eh, jag ska säga här bilden den rekommenderade ytan eller spelarien är eh, 1,9 meter i bredd och 3 meter i längden framåt fram och bakåt. Så det var mycket snack om att måste man ha så mycket utrymme i ditt vardagsrum? Du vet, det var mycket, mycket, mycket, mycket heta diskussioner om, om folk som skulle avboka det för att de trodde att man behövde 2 meter i bredd och 3 meter i djup då för att spela det. Men det var inte riktigt det de menade, tydligen. För jag läste någonstans att det, det här är liksom spela där du kan röra dig på. Kameran kan plocka upp den här ytan, så att säga. Den här, ja, det är väl Playstation, eh, vad heter den? Jag vet inte om de använder, använder de PSI eller vad fan heter den Nej, där? Vad, vad heter den? den? Nej, den heter... Camera. Camera, vad? PlayStation, Playstation Camera kanske heter den. Ja, det uh... är vad den kan ta liksom i höjdled eller i djupled och sidled. Mm. Så det som krävs att du har... Du hade, vad var det, 0,6 meter från kameran till liksom där du sitter. Där börjar arjan och sen går den bakåt så att säga. Där du kan, så att du behövde liksom inte ha den där enormt stora ytan. Utan det, det är nog bara fel, fel tänk. Okej. Okay. Så att säga. Men det var mycket snack om det i alla fall. Och då man rekommenderar så att man ska sitta. De, det är inte som, de går inte Vive-stuket där man ska stå och spela. Mm -hmm. om, de, om de skriver det för att de inte vill ha folk som går in i väggar och stämmer dem, eller om det, om det verkligen är så att de rekommenderar att man sitter ner, det vet jag inte. Men det stod också i folden att uh, sitta ner. Mm, Okej, okay. det var intressant. Sit, ja. ja, och det var väl lite kanske otippat kan jag tycka. Ja. För Vären har väl ändå gått åt att man även ska kunna stående och vifta och gå fram och tillbaka i rummen. Eller Vaj var ju pressat mycket för det och det har ju nästan blivit synonym med VR uh -huh. att du ska ha en spelarie där du ska kunna röra dig fritt. Precis. Ja, det var ett, ett mm. intressant steg ifall de, mm. att, ifall de går, går åt det hållet. Precis. Och vad det beror på vet jag vet inte. Det är kanske för att kameran inte. Jag vet inte, för att kameran är väl, för det är PlayStation Camera, visst är det original, alltså den gamla. Det kommer inte en ny. Vad. är det? Jag Tänker du på, alltså, det, det finns ju en Playstation 4-kamera. Det är den, ja. den jag tänker på. Ja, det är den. Men den har ju, den produceras innan vi är den. Jag tänker så ja, att ja. Den, den har den tekniska... I, den släpptes ja, sig med konsolen. Ja, Eller ja, den fanns ju att köpa till. Konsolen jag tänker redan från att start. den har någon sorts teknisk begränsning som de inte kan fixa i att de inte... Ja, i och med att den ska funka med den gamla kameran. Jag vet inte. Nu svamlar jag bara. Mm. Men det är en tanke. Att det skulle kunna vara så. Att det är därför de vill att den kanske inte har samma djupleds, fast det har den ju när man spelar med kontrollerna. Glöm det! I alla fall kommer det finnas ett headset-uttag på den. Det är nice, så man behöver inte använda deras inbyggda ljud. Om man har någon sorts jättefina hörlurar så kommer man kunna plugga in dem i headsetet. Och det är trevligt, Aha. för det har diskuterats mycket fram och tillbaka. Det var mycket liv på Oculus bland annat. Skulle, för det följer med lurar i Oclusen också, såna här färdiga, men de går att plocka bort. Och då var det mycket, det har det varit lite snack fram och tillbaka om det var gäll, samma gäller Playstation. Mm, Okej. Okay. Så det, det går att plocka bort de inbyggda. Yes. Så det är nice. Yep. Yeah. Med de orden tror jag att vi får ta och börja runda av. Yes. Så enkelt är det. Har Så. du några slutord du vill? Eh, uh, nej. Jag kan pusha för min Insta, ja. eh, som jag har börjat köra. Om man nu mot förmodan skulle vilja se vad jag spelar för dagen eh, och så vidare, så kan man gå in på krikste, k-r-i-c-k-s-t-e och så 2 r. Eh, och på Insta, där uppdaterar jag väl lite vad jag spelar för dagen eh, och så vidare, om man skulle vilja se det. Yes. yes Kanoners mm -hmm. Nej jag har ingenting eller, eh, Inget direkt att säga Jag ska ta tag i Isaac Och slutföra det så att ni slipper höra mer <laughs> Isaac efter det Nästa gång ni hör min röst så ska jag Säga att nu är jag klar <laughs> Och då får vi höra något annat Ja, 100 Nej, jag ska. <laughs> ja Då blir det tillbaka till Kingdom ja. Hearts Det har ni nu Nej. saknat <laughs> I, I tre månader <laughs> Ja, det är bra. Ja, men så får det bli. Tack mm. för att ni har lyssnat. Vi ses igen nästa vecka. GG! GG!